ДОСЬ ОСЬМАЧКА РОТОНДА ДУШОГУПЦИ РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТЫЙ стуця. Через те, що поїзди завжди спізнялися, то Парцюня приїхав до Брусового хутора аж на другий день, о 9 годині ранку. І, злізши із станційної хури і підходячи до Мадесової хати, Парцюня помітив добру коняку, запражену у візок і прив'язану до акації. І вирішив, що отця вже готова підвода стане йому новою хурою назад і поглянув із доброзичливим та злагіднілим настроєм по всьому хуторі. Навколо садиби торішнє житище чорніло вогкою землею. Тільки акація та стежка коло хати зеленіли крайками своїх набубнявілих смужок. І хата мала вигляд смутний і непривітний. Особливо цей настрій дуже підкреслювало на хаті чорногузяче гніздо. Воно було напівзруйноване. Я розтягнений своєю руїною від гребеня до половини покрівлі. На мить у серці Чекіста теж вирухнувся смуток. Але він був недовго. І мав там таке саме значення для всього його нормального самопочуття, як і тіні хмар для становища всього дня. Хмари не беруться в рахунок, коли люди рахують дні. Через те парцюня, порівнявшись з хатою, уже жив тільки потребою знайти ще якусь ознаку певної стежки до знахідки золота. Для його важне було те, кому воно дістанеться, чи державі, чи йому, бо він добре знав, що той, який бере з керниці воду, може перший її і напитися, і перший нею забризкатися, і помочити свої руки. Чекіст не пішов у хату звичайною утоптаною стежкою, а, обминувши її, пішов поза хатою прос запраженого коня. Це був ситенький, рудий жеребець з білою плямою на чолі. Він був розгнузданий і прив'язаний поводом гноздечки до дерева. Перед ним лежав оберемок сіна, і він супокійно їв. І парцюня, притишивши ходу, з увагою оглянув конячу голову, гриву і хвіст. Селяни, як і морські хвилі, що викидають на берег і всякі відламки, і дорогоцінні речі, туди, куди і не потрібно. Просто для того, аби їх знайшов звичайний дурень. Але ні в чолці, ні в гриві, ні в хвості чекіст не помітив жодної стрічки. І обходячи причілок, щоб піти до сіней, він у причілкове вікно побачив двох селян за столом. І жінку. Він тільки не вхопив оком, що у їх було на столі. Перед хатою стримів росішок для горшків. Але тепер на нім висіла встропана з ряднини ганчірка. І нарешті парцюня постукав у сінях у хатні двері. І почув усередині ходу. І, голос. «І хто воно тут такий?» І відчинилися двері. І молодий чоловік, років двадцяти, блідий і зарослий поганенькою борідкою і вусами, став перед парцюнею, який тепер спитався. «Чи можна до вас у хату?» Але аж від столу почувся веселий голос. «А чого ж не можна? Хата зроблена в першу чергу для хазяїна, а вдругу для гостей». Хазяїн у хаті, а гості, які мають щось у кишені і нескажені, нехай заходять, будемо раді. Ой, господи, хоч би був хазяїном чужої хати, а то ж ні, та ще й вивозить, наче з попівського двору. Озвалася жінка, пильненько оглядаючи парцюню. Той селянин, обізвався, сидів на лаві, спершись ліктями на стіл, застелений не дуже чистою скатертиною. І коло його правого ліктя лежав на рушничку порізаний на скибки хліб. А посеред столу стояла миска з печеним салом. Селянин був одягнений у піджак з такого сукна, з якого на Україні селяни шиють собі свитки. А штани на ньому були з грубого полотна, пофарбованого бузиною. І холоші, зараз при халявках черевиків, підв'язані були мотузками. Селянин був довгобровий, з моложавим обличчям і теж з вусами і нестриженою чорною бородою. На лаві поруч з ним лежав його солом'яний бриль. А жінка, русявенька й невеличка, в косинці, а не в очіпку, сиділа супроти його, одягнена в кохту і спідничку, і полотняну, і бузинову. Видно, вони щось випивали, але, побачивши, що хтось іде прозвікна, сховали випивку страха ради іудейська. Самогон владою заборонявся, треба було купувати риковку. Але через те, що Бог високо, а влада була ще далеко, то селяни не могли гонити його собі на втіху та на розвагу. Все це з одного погляду парцюня змикив, і, скидаючи свій міський бриль і кладучи його супроти вікна на лаві, теж, заговори Прийміть вже і мене у компанію, я лишній не буду. І на лаві розстібнув свою течку, витяг пляшку горілки та й поставив на стіл. А селянин з чорною бородою, побачивши таке, вигукнув: Ну, мадесе, тепер стій! Пропало твоє місце. Воно для нового предсідателя. «Сідайте ось на стільці, та нехай наша компанія буде такою густою, як і ті лози, що люблять вовки!» І Парцюня, не роздягаючись, сів на табуретку дуже витрту і стару, яка стояла перед столом. «А від келяш це вас Бог несе!» – спитався уже той, що впустив Парцюню. Та Парцюня, незважаючи на питання, звернувся до Чорнобрового, попрохав. «Відкубріть!» А потім, уже до того, що питався, почав оповідати. Та я оце йду у справі вашого вчителя, Маздигона. Та щось сталося з возом, саме напротів вас. І візник уже ні за що не схотів далі їхати. Та й вернувся в насачу. А я бачу, що коло вашої хати стоїть коняка і думаю собі, а дай зайду, то нехай мене відвезуть, якщо далеко до школи. Дурно людині не буде, заплатю». І озвався чоловік у тім піджачку, що із того сукна, з якого шиють селяни собі свитки. Але уже без всякої іронічної приправи. Ні, чоловіча добрий, ви змилили. Візок і моя конячина тут не на те, щоб когось кудись возити. Мене хазяїн Мадисовсівич попрохав приїхати та злучити мого жеребця з його кобилою. Оце на те я тут, як бачите. А до Маздигона від селя ближче, як рукою подати. За любки дійдете й пішки. е е «Про що нам сперечатися? Нема про що. Ось на столі стоїть наша розрада і наша злагода. лишень, товаришу, чи як вас звуть?» Запитався суконного піджечка. «Сайко мене звуть, а по-батькові Олександрович. Це щоб наші не забувалися, і там, де людей глитають, і хвамилії не питають». Відповів селянин і, взявши пляшку, вдарив дном об ліву долоню, аж пробка бренькнула об стелю. І зробила там мокрий знак від горілки. І Парцюня не витримав свого захоплення та й вигукнув. Ну, ви вже, мабуть, у селі найперший по горілчаному ділі. Не вірте своїм очам. Он сонце на весь світ гаряче, а нікого що не спекло. І наші батьки нам про це не розповідали. Парцюня аж не стямився. І, удаючи, що він страшно провинуватився, став прохати, схиливши до сайка Олександровича свою голову. «Потягніть мене за чуба, так само, як учитель тягне школяра. Нехай я знаю, як помилятися перед статичними господарями». І селянин здивовано промовив. «Та що ви, пане товаришу, та ж ви ще й не випили по чарці, і не закусили з дороги, щоб ото я вас, та, зобежав. Ні-ні, так не годиться». «Ну, коли ви мене не хочете, то ж я смикну за чуба вас. Та не тільки вас, а й господаря. Дайте на мені випити по чарці». І попрохав. Ану, лишень, хазяєчко, знайдіть нам стаканчик чи чарчину. І налив у подане біленьке горнятко. І простяг до хазяїна. Випийте, господарю, щоб лошата родилися у ваших кобилок. І щоб у вас не переводилися ніколи й жеребці, що твердіше від гетманської булави. Мадисов випив і, скривившись, почав закусювати. І коли вже парцюня всіх обчастував, і сам випив, навіть не закусивши. То зараз же й пригадав. Не схотіли ви мене скубнути за чуба, то потягне за чуба хазяйка, ануте. Та й похилився до неї. А хазяйка. Хіба це таки так і треба? А треба. Без цього ми не будемо й приятелями. І хазяйка, сміючися, узяла парцюню правою рукою за чуба і, зараз же, пустивши, промовила. Від мене ви ніколи не полисієте, а від їх, може, й голова облізти. І чекіст ніби від великої приємності загигикав і схопився на ноги. «А давайте, Сайку Олександровичу, вашу кучму, якої ви, мабуть, ще від Різдва не стригли. Нехай я вас покараю, що ви від свого права відмовилися мене карати». Той, ні в сих, ні в тих, і ніби в жарт, і ніби почуваючи повинність, якої він не розуміє, трошки нагнув голову, дивлячися скоса на парцюнину руку. І парцюня обома руками обхопив селянину від чуб. І, перебігши пальцями від тіманиці аж до потилиці, геть його облапав. А потім і хазяїна. І наприкінці зупинився перед хазяйкою. І в чекіста мигнула думка, що чоловіки часто жінок хапають за коси і б'ють. І жінки між собою теж раз водяться в ручки і хапаються до голови. А найвиразніше йому заясніло те, що жінки частіше миють голови, ніж чоловіки. І він зітхнув. А далі, засміявшись, сів на своє місце та й проказав до чоловіків, ніби тішачись перемогою. «А свого чуба я вам не дам, щоб не облізла голова». Сайко Олександрович був понурений і сидів мовчки. Видно, йому порцюнені штуки не сподобались. А потім він, рішуче кашлянувши, почав уставати із-за столу, кажучи. «Ну, хазяїне, ходім до скотини, бо мене вдома будуть ждати і лаяти». Всі встали. Встав парцюня і, взявши течку, говорив. Я теж піду з вами. Я не хочу нікого обіжати. Бо коли хазяйка казала, що від чоловічих рук лисіють у чоловіків голови, а ви мене не потягли, то в мене не полисіє, а у вас у обох полисіють. Доля робить навпаки. Не попадеться вона кому треба, то її беруть ті, кому вона не призначена. І через те, щоб сужене нам не сталося, я хочу, щоб воно на скотині окошилося. «Я мушу зробити собі найгірше. Я мушу скотину поглядіти за гриви і за хвости. Хех. Сайко Олександрович глянув на його вовком і буркнув. «Я ворожкам не завжди вірю, але нехай буде по-вашому». Тим більше, – провадив парцюня, – що скотина не доживає до того віку, у яким людина лисіє. То й не страшно, коли вроки перейдуть на скотину. Хазяйка з чоловіками не вийшла. І вони, минаючи візок із жеребцем, пішли просто до повіточки. Тут, всередині, боком до дверей, стояла колоясел прив'язана вигра. Парцюня спитався. «Що, ви її будете виводити?» Хазяйн, сміючись, відповів. «Треба вивести. У повіточці можна споровувати хіба що псів». І зайшов. І через хвилину вивів сірої масті кобилу. Вона була і гарна, і супокійна, і тримала і шию, і голову бадьоро, і бистро. Парцюня спитався, підходячи до її голови. «Як її звуть?» «Вигра!» «Вигра? Яка чудна назва!» виговорив неначе луна на хазяїнові слова «непроханий гість». І вся його увага була на чолці. І справді він помітив там між волоссям червоненький шматочок стрічки і швидко простяг свою він руку до конячої морди і почав гладити, проказуючи. «О, моя прекрасна конячка! Яка в тебе благородна голівка, який у тебе довірливий погляд! А де ви могли дістати таку чудову скотину?» І намасавши вузлик перев'язу стрічки з волоссям, розгорнув чолку і переконався, що справді вона була відрізана. Гапуся не брехала, тільки шматочок там тримався на волосинках чолки. І парцюня, узявши між ноги течку, обома руками досяг шматочок стрічечки і виплутав і потім, не дивлячись на його, упхнув його у кишеню свого пальта. І далі лівою рукою, вихопивши течку з між колін, почав правою рукою так мацати по всій гриві, як він робив уже з чубами селян. І, скінчивши мацання, відійшов у бік та й знов заговорив. «А стать яка! Це рівна, а не конячка!» «Де там це рівна?» Ніби боронячи саму скромність, відказав хазяїн. «Вона вже мала двоє лошад». «Двоє лошад?» Ніколи не сказав би. Ніколи. І знов підійшов до вигри, і почав плескати її по крижах, добираючись до хвоста. І взявши хвіст посередині його довжини, завернув до себе і підхопив лівою рукою. Та й почав його розчепішувати, не випускаючи течки з рук і промовляючи разом з цим. Єй-богу, хвіст такий пишний та чарівний, що, мабуть, знавці конячої краси його прирівняли б до мальовничого хвоста павички. Гарна конячка. Дай вам Боже, прийняти від неї ще й третя лоша. Але вже таке гарне, як і мама. І не слухаючи того, що говорив хазяїн, повернувся до візка Сайка Олександровича. Та й наткнувся на господареву дружину, яка в руках несла австрійські обмотки від жовнірських черевиків. Та й спитався її здивовано. «Навіщо це ви їх несете? Та ж треба кобилі хвоста обв'язати, щоб жеребець не покалічився». І зараз же сюди підійшов Сайко Олександрович. І взяв у руки обмотки, і так їх потер пальцями, як ото колись на базарах терли селянки пальцями крам, вибираючи його на когти та спідниці. І висловив своє побоювання. Ці обмотки для жеребця так само страшні, як і кобиляча волосня. Обмотаний хвіст цими обмотками треба так само загинати на бік, як і необмотаний. Інакше я не пустю жеребця. Її хазяїн тривожно, але удавано, зневажливо став заспокоювати Сайка Олександровича. Нема чого сумліватися. Я сам хвоста загну і триматиму. А що це з вами враз таке сталося? Ці обмотки я тільки і тримаю для вигри. І ними я вже двічі обмотував їй хвіст. І перед седиковим жеребцем, і перед каптуровим. Якби не вигра, то я б цими обмотками так само, як і люди, обмотав би собі калоші до черевиків. І враз затрохтів візок і заїхжав жеребець. І перервав непорозуміння, яке почало було виникати в селян. Сайко Олександрович поспішив до свого коня. Він рвався від акації, аж саме дерево здригало і листями-гілляками. А вигра була спокійна. Тільки того, що, піднявши вище голову, дивилася на незнайомого зальотника. Сайко Олександрович ухопив жеребця за гнуздечки та й повернув його разом з возиком до сіна. І там його так тримав, аж поки він геть утихомирився і почав знов їсти сіну. Парцюня теж підійшов сюди і вклякнув до своєї течки, умостивши її на коліні, і щось там шукав і муркотів собі підніс. «Десь у мене був цукор, десь у мене...» «О, є, слава Богу!» І застібнувши знов течку, з цукром у правій руці підійшов до коня і простяг йому до губи, питаючи хазяїн. «А як звуть оцього молодого?» Але хазяїн мовчав, дивлячись на парцюнені витівки. Кінь дістав губою цукор і схрумав його, і почав водити голову за парцюненою рукою, якою чекіст ловив конячу морду, щоб погладити її. І тільки аж тепер Сайко Олександрович понуро промовив. Його звуть Стуця. Що ж це за слово таке, Стуця? Запитався знов парцюня, уже діставши і почавши облапувати чолку. Та це його моя жінка так називає, коли вранці дає йому з відра води. А по-настоящу його звуть Стукан. Стукан? Грива у Стукана була довга і густа. Такі гриви мають тільки огирі арденської породи. І хоч кінь сам був грудуватий, але вона була дуже темного кольору. І з неї поміж вухами на чоло і від чолки аж по холку звисали вниз трохсталкові заплети, але без косників. А вся грива разом із заплетами – перегиналася з шиї крутою дугавістю на зразок тієї хвилі, що під час великого вітру на березі моря перевертається через моли і надавала дуже мальовничого вигляду усій конячій постаті, а особливо могутнім грудям і гінкому животові, що мав хупаву сухорляву форму. Парцюня, спочатку помацавши заплети на гриві і мацаючи потім гриву, поглядав на хвіст. Він не помічав, що кінь зараз же прищулив свої вуха, як тільки почалося мацання гриви, і вигляд у коня став зловісний. Він уже нічим не був зацікавлений, тільки слухав парцюню. Вуха його, щулячися, лежали нижче дугастої гриви. І голова мала вигляд не конячий, а якоїсь звірини, похожий на казкового гада, що, виткнувши голову із нори, цілиться вилетіти одним плигом на свого ворога. І вже коли чекіст лапнув верхньої частини хвоста, то кінь, прорізавши повітря, пронизливо отрутним криком, а не яржанням, від якого може зворушитися й чуб, сковуючи морозом переляку. Несамовито пацнув задньою правою ногою і вчистив парцюню по стигні, так, що навіть течка у його вилетіла з лівої руки. І він, простягшись на землі і охопившись її обома руками, гріб судом на пальцями пил. А потім, звиваючись кружка на лівім боці, і повзучи кружка, почав видавлювати із себе крізь тяжко стіплені зуби. Ох ти ж, курвої душі, стуця! Ух-ух, контра! Прикличте швидше фершала! Привезіть! Ох ти ж, пекельна твоя кров! Ох-ох-ох!» І підскочив до поваленого Сайко Олександрович і закричав над ним, ніби перелякано. «Його звуть, бісової душі коня, стукан, а не стуця!» Стуцею, зве його тільки моя придуркувата жінка. Він стукан, бісової душі кінь. Та Парцюня, не перестаючи крутитися, стогнав божевільним стогоном. Та не стукан, щоб ти кругом світа стукав. Не стука на фершал. Гідра, контра, привези фершала. І Сайко Олександрович кинувся загнуздати свого стукана, гукаючи до переляканих мадесів. Пропав чоловік, щось страшне. Мабуть, живіт пробитий. І не знаю, чи встигну воно прийовича привести. І не знаю, що йому сказати. І він не знатиме, яку масті з собою захопити болящому. Та не живіт. Ні, ні, у... Кістка, курва твоїй матері. Та Сайко Олександрович уже з воза, який почав добре котитися, ще гукав. Та заведіть кобилу в повіточку, щоб вона чоловіка не наступила на дворі. Та й пустив огиря на весь його тюпак. І гуркіт возових коліс, здавалося, трохи заспокоїв постраждалого. Бо він, скоцюрбивши ліву ногу, а праву, витягши правцем, уже й не лаявся, а тільки головою крутив. І клав одну щоку на землю, то знов повертав голову і клав другу. То підклав під щоку ліву руку, то п'ятірню правої руки. І весь час, стискаючи зуби, стогнав і сичав крізь їх. А мадеси, завівши кобилу у повіточку, боязко з неї визирали, дивлячися, як лежала у їх серед двору незнайома людина. Сонце на небі, мабуть, уже показувало 12-ту годину, бо тіні від хати, повідки і від акації лежали на землі найкуцішими плямами. І скрізь на почорнілій землі, по той бік і по цей бік у Яру, купки димків синенької пари хвилювали рівними та прозорими натовпами по обрію. А десь із далеких зарічків Чувся самотній крик якогось дикого гусака, що, мабуть, відбився від табуна. І луна його крику розходилася по полях, і гойдала сонячне проміння у теплі земних випарів. А обоє мадесів стояли не витикаючись з повідки, і не йшли у хату, а дивилися зажуреними та зляканими очима на людину, що лежала і не вставала. «Ну, що як умре?» І обоє шепотіли і не рухалися від своєї скотини». І затарохкотів тоді візок, як поява радості й втихомирення. Слава тобі, Господи! І обоє мадесів вийшли із глибу повіточки до порога. І стали ждати вже у світлі сонця, і самі посвітлішавши. І зупинився візок на подвір'ї, і скочив з його оноприйович, і стурбовано підійшов до лежачого. І спустився коло його навприсідки. Лежачий важко дихав і мав очі заплющені. Фершал узяв його за руку і став провіряти живчик. Парцюня розплющав очі, а Фершал спитався, показуючи на випростовану ногу. «Оця болить?» «Та...» «Так, а ну, ляжте, горілиць!» «Мабуть, не удасться», – відповів пришелешений і почав моститися так, як його просили. Оно йому трохи поміг, і тепер він уже лежав горілиць, зігнувши тільки ліву ногу, а праву тримаючи так, як і раніше. «Правцем!» І фаршал поволі вирівняв і ліву ногу, щоб так лежала, як і права, і зауважив. «Я спробую вашу праву ногу звести так, як була ліва, а ви, як зможете, помагайте мені, а як ні, то силкуйтеся не заважати». І він перейшов на другий бік правої ноги і, ставши і тут навколішки, взяв ступню правою рукою, а під згін коліна при шалешеному підсунув ліву руку і почав силкуватися її звести у згин. Парцюня засичав крізь зуби, та Фершал, не гублячи рівноваги свого настрою, робив своє діло. І Парцюня зойкав. Фершал перечекав, а потім знову взявся за своє. Нога була зігнута і трималася кроквою над лівою. Фершал був задоволений, і, мабуть, щоб показати своє лікарське мистецтво, зціпив зуби, стиснув кулак і, відвівши його трохи назад з усієї своєї сили, як садикнув ним під тільки що вирівняне коліно, просто узгин. Так Парцюня й шарпнув, як скажений, хвору ногу назад, у правець, такий самий, як йому його був, зробив стукан, та й гукнув. «Ах, ти ж гадений, міраний! Геть! Геть від мене гаде!» І звівся на лікті обох рук, і почав плювати на Фершала. Але той, швидко зірвавшись на ноги, незважаючи на лють Парцюні, проказав до його супокійно. «Ваші справи добрі. Нога ціла і ціла кульша. Ми відвеземо вас у Рохмистрівку. І там у лікарні полежете зо два тижні, та й будете здорові. Може, там десь щось і тріснуло, але воно здоров'ю не пошкодить». Я ж тепер вийшли з повіточки мадеси і мовчки поставали ззаді Фершела. І слухали, і зітхали важко. Тільки Сайко Олександрович не брав ніякої спілки у загальному зацікавленні парцюненою долею. Він сидів на візку, Тримав коня і дивився на його, чекаючи закінчення свого невдатного дня. І став Фершал до візка і, вдаривши рукою по сухім сіні, якого було там у драбини, сказав. «Ми покладемо товариша упродовж. Сіна є досить, то йому не буде трудити контужену ногу. Сядьте, Сейко Олександровичу, трошки вперед». Той сів, і фаршал попрохав пособити висадити парцюню на віз. І підвели його і звели його на ноги, і допровадили до візка. І, висадивши його гуртом, поклали на незастелене сіно. Поруч парцюні поклали його і течку. І фаршал спитався, «Чи всі речі тут з вами?» А той відповів, що на столі в хаті лишилася недопита горілка, яку нехай хазяїни не доп'ють. І, що здається, всі інші речі принім. Тоді оноприйович наказав Сайкові Олександровичу, «Поганяйте та везіть свою пеню!» Бо якби не ваш кінь, то й случаю не було б. Тільки на грудках не дуже трасіть. Припиніть краще. А ще ліпше буде, як обминатимете грудки. Тоді Сайко Олександрович, від'їжджаючи, обізвався не до Фершала, а до Мадесів. Та всієї не випивайте. Залишіть мені хоч чарочку на заробіток. А Мадесиха навздогін йому й кинула. Ваш труд і ваш заробіток. Ми не споживаємо і крапельки. А залишимо вам її... Всю. Розділ 13. Тривога. Увечері того дня, в який брано Гапусю на допит, Іванова Брусова жінка, Олена Антонівна Щоголова, ішла з лікарні дуже втомленою додому. І через те не зважала ні на проходящих, ні на тих молодих людей, переважно студентів, які на неї зацікавлено поглядали. Хоч вона, завжди почуваючи себе здоровою і гарною, мала приємність від людської уваги. Вона йшла по великій підвальній, уже проминувши німецьке консульство, і аж угиналася від своєї течки, у якій тільки несла фармакологічну книжку, лікарський халат і дешевенький статоскоп. Тоді ніякий лікар, не мавши де заперти, не зважувався лишати у лікарні якусь свою одежину, бо конча пропадала. А фармакологічна книжка її супроводила майже так само, як і требник кожного священника. Але маючи рік по закінченні медичного інституту, вона себе почувала б далеко гірше, забувши дома свою фармакологію, ніж священник, забувши свій требник. Уже на вулицях світили ліхтарі. Але тільки коло консульства і там, де перехрещувалися вулиці, оживляючися дзенькотом трамваїв. А де цей дзенькіт не з'являвся, перебігаючи вулиці, то там була така тьма, яка була потрібна комуністам у людській свідомості. А чортам проти Великодня, щоб менше людей святили паски. Нарешті пані Щоголова завернула у вулицю Леонтовича і підійшла праворуч до двоповерхового будинку і відперши двері французьким ключем увійшла всередину. У малесінькім присінку висіло чоловікове пальто і бриль, а під ним стояли її калоші. Але вона, не роздягаючись, пішла наліво ліву кухню. Тут було темно, і вона засвітила та й побачила, що на ліжку лежить валізка, і на ній вузлик у чорній хусточці, а гапуся, удягнена у своє сіреньке пальтечко і, запнута білою хусточкою, Зігнувшись, спить на складеній купі. Взуті ноги звисали з ліжка. Дівчинине обличчя було пописане темними смугами від очей аж під шию. Олена Антонівна зрозуміла, що Гапусі щось трапилось, і що вона сиділа, сиділа і плакала. Плакала та й заснула. І сіла вона коло Гапусі, положивши собі на коліна течку. Та й почала лівою рукою обережно будити. «Гапусю! Гапусю, що це таке з тобою?» «Гапусю!» І дівчина швидко відхилилася від своїх пакунків і почала втирати очі правою рукою, не дивлячись на Олену Антонівну. Вона мовчала і тупо дивилася собі до ніг. Почувалося, що її вже одерев'янила якась думка. І Олена Антонівна стала домагатися. «Що з тобою, гапусю? Ти не здужуєш чи що? Що зранку кудись, як пішла, так і не вернулася на роботу?» «Ти ж добре знаєш, що твоя відсутність, якщо ти дужа, виліза нам боком. Скажи мені, ти не дуже? «Ні». «Не дуже? «Ні». «Та не ніка, я скажи добрим словом. Ти хвора?» І гапуся аж тепер відповіла живим чуттям людини, а не маніакальною скаменілістю. «Я не хвора. Я дужа». «Слава Богу, то чого ж ти не була на роботі?» «Так». «Як так?» «Ти десь була чи цілий день дома сиділа?» «Цілий день була дома. І нічого з тобою не трапилося?» «Нічого. Ну, коли ти мені зараз так невгурно брешеш, то вже видно, що з тобою не все добре. Бо якби отак собі ні все, ні те, то ти б не спаковувалася б кудись від нас. Ну, скажи мені, чого це ось тут валізка лежить, а ось тут цей вузол?» І Олена Антонівна штуркнула рукою його. Гапуся заплакала, неначе там десь, у підсвідомім, горе тримало напоготовлені сльози, які могли б там і висушитися ним, якби її був ніхто не зачепив. Я вже, мабуть, навіки пропала, мені вже нігде немає місця. За мною вже гоняться, неначе собаки в полі за котом. І що мені тепер робити? Що? Скажи мені, Гетюсе, і ми вже гуртом знатимемо, що робити. Як же мені казати, коли мені так сказали, що як я комусь розкажу про їх, то з тюрми вже й не вилазитиму? І я не знаю, що мені робити, чи мені від вас утікати, чи щось заподіяти з собою. Мені легше втікати, та я не знаю, куди». І вона так гірко і так довірливо плакала, почуваючи справді коло себе близьке і відчутливе серце, що Олена Антонівна, нерозуміючи, поклавши їй на плече руку, говорила. Як тобі важко, то зараз нічого не говори. Заспокойся, а потім. Не горуй так, всього буває на віку. Але й немає такого горя на землі, яке б люди гуртом не перемогли. Еге, не перемогли. У мене не горе, а напасть людська. Та й почала гапуся кінцями хустки, якою запнута була, утирати очі. Видно, її свідомість заясніла над почуттями, які її лякали страшною дійсністю. І спиталася Олена Антонівна уже так, що вже дівчина з полегкістю відповіла. «Тебе гепева викликала?» «Вона. Чіпляє мені, що я вкрала гроші у того, що мене був зробив чароватою. Ну і що мені робити? Я ж гп геть усе по правді сказала. А він своє та й своє, каже, украла та й годі». «А як же тебе покликали? Прийшли за тобою чи листа якогось прислали?» У поліклініці голова комсомольської ячейки. Я ще не встигла перебратися до роботи, а він підійшов до мене та й каже «Тебе кличуть на Катеринівську». І показав із руки картку, і в ній адресу. І сказав, щоб і на роботу не ставала, та й йшла. Мовляв, аж по всьому будеш робити. Та я вже й не верталася у поліклініку. Так у мене голова заболіла. Так заболіла, що я на стежку бачила, як йшла додому. А без тебе там, гапусю, було як без рук. Не було кому і хворих приготувати до операції, і не було кому привезти їх туди. Я сама все це робила. А те, що тебе кликали і чіпляють тобі кражу, і забороняють, щоб ти не розповідала того, що з ними говорила, це недобре. Вони хочуть укрутити тебе у якусь справу. Ти їм потрібна тільки на те, щоб за твоєю допомогою когось дістати іншого. Тільки я не можу здогадатися, хто їх зараз цікавить. Турботно і задумливо вслух поміркувала Олена Антонівна, на що дуже сумно обізвалася Гапуся, почуваючи, що її лихо стало лихом і Олени Антонівни. Якщо їм потрібно тільки на те, аби за мною уловити когось іншого, то це вони хочуть, щоб і я була гепевою. Так, і ти станеш якимсь пагінцем їхньої організації, так само, як і манісінька мочка коло корінця якоїсь бадилини. Вона ніби і не бадилина, але коли вирвеш усю рослину, то й мочка вирветься. Тільки що ти їм працюватимеш задурно? Ти з села. Якби з робітників, може щось би перепало. Ти будеш їм працювати тільки за те, що вони будуть з тобою ночувати. Деяким людям це легко йде, а деякі люди не витримують і накладають на себе руки. Боже мій, боже мій, і що мені робити такий дурній? Якщо вони мене будуть силувати, я теж що зі собою зроблю. Зараз нічого не роби з собою і нікуди від нас не їдь. Розв'язуй свої лахи та стелися, та лягай спати, і завтра йди на роботу. Я порадюся з Іваном Овсієвичем і щось придумаємо разом. А щоб про ця твоя турбота минула, будь ласка, нікому і накриво словом не мильни язиком на роботі. Тримайся всіх осторонь, поки не пройде напасть людська, як ти кажеш, але нам розказуй геть усе навіть про те, хто до тебе почне залицятися. Чи це буде в клініці, чи, може, хтось буде і на дорозі чіплятися? Справа занадто поважна. Ми теж не будемо звалікати справи. Коли буде непереливки, переливки, то я дам тобі грошей і вийшлю до якоїсь своєї знайомої лікарки у інший город. Але, Боже, тебе сохрани комусь блякнути про це, що я говорю, бо тоді і ми пропали, і тобі уже не буде рятунку по вік. У мене є гроші, Олено Антонівно. А щоб я сказала щось про це комусь, Тож ви знаєте, що я нікому не скажу. Он я й матері цілий рік не писала листів, щоб не знали в селі ідея. А те, що Гепева узнав, де я, то я не знаю, як він узнав, бо я нігде нічого не писала і не говорила». «Ну, добре-добре, не ображайся», – сказала заспокоюючи і встаючи Олена Антонівна. «А грошей людини, хоч би було найбільше, то їй ніколи не хватає. А якщо тобі твоїх хватить, то я буду дуже здивована». І може, і ображена. Спи вже пізно, а нам і взавтра день буде нелегкий. І вийшла з кухні, і постукавши у кімнатні двері, і не чекаючи відповіді, увійшла всередину. З правого боку при столі, що був поставлений боком до вікна, сидів Іван Овсійович Брус. Над столом звисала електрична лампочка, закутана у зелененький папір, так, щоб знизу давати незаслонене світло. Перед брусом лежала розтулена книжка. Він був у піжамі і у виступцях. За спиною в його ззаді стояло під стіною ліжко. І коло тієї стіни, що відгороджувала кухню, темніла широка одежна шафа. До неї якраз і підійшла Олена Антонівна. І поклавши на ній свою течку, скинула з себе пальто і почепила його на цвясі, на боці шафи. І потім, не скидаючи берета з голови, стала, ніби граючись у жданці і дивилася на чоловіка, а далі й сказала «Я за тобою скучила». А він, усміхаючися тільки настроєм обличчя, а не м'язами та очима, відповів таким голосом, що швидше свідчив про те, що настрій стримується, а не йде вільно назустріч. А я ні. Ти ні? Ні. А вона «Та ж ти знаєш, що всяке заперечення дущому є шкідливий песимізм, а шкідники шкараються. караються». «Та ще й як? І я тебе покараю!» «Я жду нетерпляче!» І вона швиденько підійшла до його і швиденько взяла його голову в обидві долоні, та й притулила до своїх грудей, та й почала колисати та примовляти. «Слухай, слухай та карайся! Бач, як моє серце стукає тебе в голову, не наче хтось манісінький маленького баранчика в чоло, щоб він не мекав чорзначого!» Та Брус, випручавшись, уловив її руку, і цілуючи її, признавався і каявся у своїй провині. «Я дуже-дуже скучив за тобою. Сідай, будь ласка, та розповідай свій день. Це ти до гапусі заходила?» І Олена Антонівна аж тепер зняла з голови барет і, повернувшись, пішла до шафи, неначе й не чула ніякого питання, та й повісила його там, і поправивши на голові коси, що пишно обтяжували виски, чоло і гарні брови над великими карами очима. Взяла стілець, притягла його до стола і, сівши, спиталася. «Ти обідав?» «Навіщо це ти мене питаєш? Ніби я коли-небудь відступаю від загального людського правила обідати. Ти, наче, з чимсь отягаєшся?» «Ні, я не отягаюся. Я теж обідала, а спитала на те, щоб мати в настрої справедливу рівновагу. Ти сьогодні був де-небудь?» «Був у спілці письменників». Там уже показували мені постанову, щоб вислати мене на рік у Крим, на лікування. І я дуже радий. Я почуваю, що я буду знов діяльним літератором. Бо увага людська до чогось горя не може так проминути, щоб не викликати прояснення у душевнім становищі. А в данім випадку, крім цієї уваги, ми ще маємо і дуже реальну турботу про матеріальний бік. І батькова смерть, що мене страсала цілий рік, Утратить свою гостроту, якої навіть ти, моя Люба, не мала сили притупити. Ти знов? Це дуже, дуже егоїстично і самозгубно забувати все те, про що ми говоримо. Про найтяжче не треба згадувати, коли воно усвідомлено почувається всіма зацікавленими. Не треба сходити знов на ту стежку, де кожен раз доводиться падати. Цебто платити велику ціну за те, що немає заспокоєння ні затишку. Ось, цей об'єкт для твоїх розмов. І вона показала рукою на розтулену перед ним книжку. А Іван Овсійович, нахилившись до дружини і взявши їй ліву руку, з сумною подякою поцілував та й промовив, випустивши руку із своїх. Дорога моя, друже мій, дякую тобі за турботу, яка, мені здається, у тебе зараз хворобливою. Ти занедужала моєю недугою, тільки в гірший бік. Ти з маленьких рис мого душевного безладдя утворюєш цілу картину психічної небезпеки. Це мене лякає і це мене зворушує. Якби я не помічав у тебе цих явищ, то було б для мене катастрофально. Ти розумієш, чому? І те, що ти мені показала на книжку, я вважаю інтуїтивним твоїм рухом, а не дитиною ясної думки. Мені завжди була і буде дорогою та правда, що людям допомагає жити, перемагаючи труднощі духовні і матеріальні на підставі етичної вимоги. Не роби того другому, чого собі не бажаєш. Так само і стежки до цього духовного простору мені дорогі і жадані. А ти мені підсовуєш книжки. Може, гуповодотері на стежки, які вирівнюють свої спрямування до згаданої правди? Якщо так, то вони могли б задовольнити мене тільки тоді, коли б я турбувався і знемагав тільки своїм его. А то ні. Я кажу, що книги дають лише словесні форми для пізнання життя і смерті, і які б чарівні картинки не були у цих формах, вони людському серцю нічого такого не скажуть, щоб його удовольнити, бо вони існують, утворившись, щоб собою затуманити нерозгадане, аби воно нас завчасу не турбувало. І поневолі приходиться взяти думку дельфійського оракула для підсумування сказаного: Краще тому, хто народився на світ. Швидше умерти. А тому, хто не вродився, найкраще ніколи не з'являтися на світ. Ця думка споглядальна, мов книжка, і, мов дитина. Я певний, що ця правда народилася в голові літнього мудреця, далекого від руху живого життя. Бо ж недурно історія нам лишила приклади про те, що в'язні в тюрмах за найліпших умов утрачували тверезу думку, і під кінець робилися тільки розумними дітьми. І таке життя, яке бгають комуністи, так само є в'язниця, бо обмежується і обморовується, і заморожується тільки однією доктриною, яка намагається викликати і одностайні та одноформені матеріальні умови для кожної людини. Силкуються комуністи зробити життя похожим на життя книжне, або, іначе кажучи, теоретичне чи словесне. І Дельфійський оракул тут має страшну силу. І наді мною. Книжка нехай буде, але треба ще чогось і до книжки. І замовк. Якусь хвилину було дуже тихо. В Олени Антонівни увага була справлена на те, щоб поінформувати про становище Гапусі. І через те мало його слухала. Вона певна була, що він ще психічно ослаблий. І що йому ще не треба нічого казати про ті жахи, які життя підсунуло. Та й цілоденна праця давила її душу звичайною утомою. І разом з цим вона припускала, що події, розгорнувшись, зможуть ударити його і без неї, дуже дошкульно. Значить, треба не відкладаючи повідомити. Але як? Ось він і зараз якусь душогубську концепцію думок висловив. І вона з болем, що межував з обуренням, проговорила. «Але ж, Боже мій, твоя філософія вимагає зараз же погибелі. Вона самогубна. Можливо, що зі мною те б і було» якби я тебе не мав. Але зараз з цим треба мати і те на увазі, що люди з такими думками проживають цілий вік і не гублять апетиту. Наприклад, Шопенгауер. І вояки, сидячи в шанцях на позиціях, мають теж подібні думки. Але я цими думками, які ти звеш самогубними, якби був на війні, обороняючи вільність батьківщини, ніколи не посмів би ділитися із своїми товаришами. Бо оборона природних людських справ дає задоволення і найпонурішій людині, коли вона чесна. А я не маю жодного права зменшувати це задоволення якомусь членові свого народу. Не маю права зменшувати його щастя хоч на одну хвилину чи на кілька років. Бо якби робив інакше, то стояв би поперек дороги усій своїй нації, яка має вічне стремління робити благо всім своїм членам, і кожному зокрема. Чого я побивався цілий рік завдяки несподіваній батьковій смерті? Та через те, що я знаю, що він міг би жити на світі більше, ніж рік, а може більше, як 20 років. І ось тут, у цих питаннях, і живе найстрашніше для людини слово «зрадник». Бо я вважав живого батька за живу Україну. І я не маю сили слово «зрадник» затуляти навіть такими визначеннями, як «хворий». Я маю беззастережне право на свою філософію. Але не на смерть, бо я маю для свого духу ґрунт, який зветься неволя нації, який мене утримає від практичних висновків у моїй філософії. Значить, я не гірший від Жовніра у шанцях перед історичним поневолювачем рідної нації. Олена Антонівна швиденько встала, підійшла до свого повішеного пальта, витягла з кишені хусточку і, втираючи нею куточки вуст, аж зітхнула полегшено. Слава Богу, що ти став майже інший, бо дійсність на нас така набігла, яку треба зрозуміти і знешкодити її отруйність. Коли Іван Овсійович говорив, то він був певний, що дружина його зверне увагу на те, що він ужив слово «зрадник». Бо у його горе було не тільки від утрати батька, а й від того узла морального, який зав'язала батькова смерть на сумлінні Івана Овсійовича. І він і раніше пробував кілька разів випростатися духовно від муляння сумління, і не удавалося. Зробив він це й тепер. Але Олена Антонівна уникла й тепер допомогти своєму чоловікові. Видно, не розуміла. І Брус вдяло й пригашено спитався: Що, може, щось із гапусею сталося? Ти навдивовижу, чуткий. Ти вже був нашорошений у той бік. І вона хитнула головою до кухні коли я увійшла в хату. Та я змучена і не знала, як почати, і навмисно відійшла вбік перед твоїм питанням. Це ти до гапусі заходила. А тепер, слава Богу, моя душа спокійна. Та що ж таке, що ти так обережно йдеш, не по молоденьким льоду?» І вона все розповіла, що з гапусою трапилося, і під кінець додала. Вони її викликали для чогось іншого, а не для того, щоб їй сказати, що вона злодійка. Вони це вигадали, аби її залякати. І потім, щоб із зляканого, зробити все, що їм треба. Тільки що? Так, то це все твоє тупання навколо мене зводилося сюди. Бач, яка ти. Як бачиш? Справа хоч і темна, але страшно неприємна, щоб не сказати гірше. Ти оцінку їй зробила належну. І замовк. Це мовчання збільшувало свою вагу і тим ж що Олена Антонівна своєю постаттю виявляла. Вона дивилася на його із сподіванням і певністю в те, чого від його в данім разі чекала. І почав він, услуг м'якуючи, допитуватися тієї тяжкої дійсності, що кинула всім у цім помешканні луну від свого наближення. Сама Гапуся своєю особою чиці не потрібна, бо вже давно вирвана із свого середовища. І вже не зможе прислужитися нічим російській агентурі. Хто її тепер товариші? І хто був її товаришами рік тому? І яке становище батьки її посідають у громаді? Таке, щоб вона підходила до його і своїм віком, і своїм отаким життям. Та й могла б цікавою бути цим і чецці. Дуже тяжко знайти доторки між нею і тими, яких вона покинула. А якби москалям, незважаючи на таке становище, все-таки захотілося б її утокмити у її минуле, зробивши її шпигункою, то для цього потребувалося б багато часу. І багато б треба було перемогти душевних екстрем, як її, так і оточення. А свідомо, що очака діє тільки готовим матеріалом, у готових обставинах. І я навіть не вірю, що вона ураховує наслідки сьогоднішньої своєї роботи для майбутнього, коли вона вважає, що це майбутнє має бути людським, супокійним і достатнім. Я певний, що тут ініціатива почала снувати сітку не та, що творить зараз Російську імперію, а та, що допомагає творити її. І ця остання далеко жорстокіше і безжалісніше діє у індивідуальних випадках з потрібними їй людьми. Внизу завжди неспокій і більше хаосу, який перешкоджає і дратує. І дії тут відбуваються худкіше і невмолиміше, А загальні державні спрямування завжди вимагають більшої повільності і більшої прозорості серед тих обріїв, які забудовуються. Тому та реальність жорстокості, що нас зачепила чи зачепить, дуже і дуже небезпечна. Вона хоче за допомогою Гапусі дістати нас за якісь кінці, які вона наламала, але про які ми мусимо тільки здогадуватися. Люба Оленко, для мене зараз важливо, щоб ти висловилася з приводу того, чи ти згоджуєшся з тим, що чекісти хочуть не її товаришів-односельців, чи її родичів нею ловити, а що хочуть нею ловити нас. Ось тут, у цім помешканні бо тієї махінації, що вони почали з нею робити, зрозуміти інакше неможливо мені. Ах, Боже мій, Івана, я вже знаю тебе. Як тобі щось прийде в голову, і ти його візьмеш за дійсність, то конче робиш із того такі страшні висновки, що вони впливають на життя не тільки твоє, І мені не хотілося висловлюватися певно про те, що можна тільки здогадуватися. Але я бачу, що буде гірше, як не висловлюся. Ми знаємо, що ГПВІ завжди йде про те, щоб людина не очунювала і не воскресала до життя. Значить, вона хоче добити нас. Важко мені це говорити, але воно в моїй голові часом проскакує. І я кажу. Добре. Ми обоє бачимо небезпеку і бачимо ту людину, яку ЧК хоче морально знищити, щоб і нас морально і фізично теж скінчити. І моя думка, щоб наступ цього жаху загальмувати – Треба конче гапусю вирадити від нас у друге місце, щоб вона там могла працювати і ховатися. За це, будь ласка, візьмися ти. Нехай, я візьмуся. Крім цього, мій друже і мій товаришу, зникнення гапусі з нашого приміщення безумовно ошелешить чекістів і на деякий час перемішає всі їх снування. А від таких замішань, буває, робляться і стають спасенні речі. Це треба мати на увазі, і треба негайно діяти запобіжність тій небезпеці, яку ми обоє разом визнаємо. І от що ж ти можеш зробити, маючи товаришів лікарів, розкиданих не тільки по Україні, а навіть і по ССРії. «З Гапусею я можу влаштуватися так. У Воронежі у мене є товаришка-лікарка. І я через тиждень з Гапусею виїду до неї. Я собі візьму відпустку, а Гапусі – ні». Я йду легально, а вона без дозволу, і там побуду теж із тиждень, щоб дезорієнтувати тих, які за нами слідкують. І з завтрашнього дня я почну турбуватися про відпуск. І коли мене спитають, куди я їду, я дам адресу на захід України. Оце і все. Твій план приймаю. Тепер усе. А зараз тобі треба в ліжко, ти втомлена. А я ще посидю. А чи дуже тепер пізно, тільки пів одинадцятої. Відповів Іван Овсійович і повернувся до столу, і схилився над ним, обіпершись ліктем коло самої розтуленої книжки. Але в книжку не дивився, неначе не слухаючи того, що робилося в душі. І зір був пригаслий, і обличчя закутане настроєм збудженого смутку. Олена Антонівна, зміривши свого чоловіка здивовано-допитливим поглядом, швиденько встала і підійшла до ліжка лаштувати свої засоби, собі на відпочинок. І коли вже упірнула в ліжко під білу вовняну ковдру, так, що тільки витикалася голова з-під неї, почала уважно дивитися на свого чоловіка. І перший раз побачила, як він зневажено наставився зустріти ту небезпеку, яка вже оглушила їх душі важким кроком понурого наближення. І їй стало тужливо жаль його, і вона попрохала. «Люби мій, я вже не стримаю повік. Вони спадаються важко». Коли ти будеш лягати і побачиш, що я страшно глибоко дихаю, то схилися наді мною і поцілуй мене в чоло. А зараз цього не роби». Брус обернувся до неї і, заспокоюючим голосом старшої людини перед малою, проказав. «Не забуду. Зроблю все, що ти звеліла. Як хочеш, я притягну ближче лампу до столу і прикрию світло папером». Олена Антонівна на останні слова не зреагувала але свою наполегливість у висловленні бажанні підкреслила. Не забудь же, до побачення. У ліжку зашили стіло, заворушилося. І Іван Овсійович, відвернувшись, ще лампу і знов так само, як і раніше, захолонув над столом. Він був ніби покинутий. Олена Антонівна лишила його самого борсатися у плутанині власного сумління. А тривога, яку вони почали переживати, замість того, щоб затушкувати душевні глибини, висунула їх диктатором для утворення самоти. Його високе чоло, рівний ніс і худощаве довгасте обличчя були зелені від паперу, яким обгорнута була лампа. І здавалося, що це так світиться його самота. Тепер він мав певність, що його арештують. Може, навіть раніше, ніж він одержить із спілки українських письменників путьовку до Криму. Боротися з небезпекою було б похоже на боротьбу людини з океанськими хвилями, яка випала із аероплана на поверхню водяної безодні. Можливість оборони себе і боротьба за себе відкривалася йому тільки у тих просторах його буття, куди не сміла заглянути і Олена Антонівна. За неї він не думав нічого, бо уже мав нагоду не раз бачити, як улаштовувались після арештів чоловіків їх жінки. Чоловіків було винищувано, а жінки лишалися на своїх посадах. Серце його билося у холоді преречення на самотню боротьбу. Він гадав. Вся Гесесерія знаходилася в руках однієї волі, яка в сотнях мільйонів голів живих людей убила терором думки і почуття, залишивши для життя одно єдине наставлення – викрутитися від жаху смерті в тюрмі, аби потім за тюремними стінами Вести життя гада, який ховається у хмизі та в камінні. Над кожним натовпом людей полощуються блискавки для масового удару знищення цього натовпу. І кожна нація, і кожний горд душаться в чаду без вихіддя і пререченості. І відблиск того зеленого світла, що освітлює його руки. Мало того, що здається кольором його самоти. Але ще й нагадує зелене тремтіння електричних стріл бурених блискавок і зелені язики чадного полум'я, що лишилося від горіння і що пронизує собою неперегорілий жар, задуха і погроза удару смерті. Україна скалічена. На її неперев'язуваних ранах лазять гади і живляться її кров'ю бездомні собаки, що приволоклися із чужини, чуючи дух свіжої крові. Україну зламали дві сили – жидівська і московська, які тепер, хоч непомітно, але відчутимо, почали між собою боротьбу. Ударом смерті ще володіють жиди, у їх руках ще вся чека, а отруєю за духи, військом і міліцією володіють москалі, і вже передбачається, що жидівські сили підпорядковуються москалям, і від треба й почати боротьбу. В тюрмі за своє життя. І за те, щоб настроєм зухвалості віддячити за ганьбу батьківщини. Але так, щоб не підкладати знеможену чадом голову під удар політичної блискавки. Супроти цих душогубських сил є інша сила, до якої жодна революція не споготовлялася до боротьби. Ця сила, що ще не випробувана революціями, є слабість. На її поборення ніхто не збирався в похід. Але неї її рятунок вирушає уже більше як півтори тисячі років християнська культура. І в неї такі засоби, як університети, бібліотеки, церкви, шпиталі і всякі організації Червоного Христа. Під впливом згаданих засобів пробувають найкультурніші нації світу. І приналежність до згаданих установ навіть душогубця по натурі уже зобов'язує його у ділі бути недушогубцем. Бо традиція є вітер, що рівняє вікові гори із позимом нашої планети. І перечитані теорії про рятунок людей, хоч у голові душогубця і залишаються тільки красні слова про добро, але порожні від його, то все-таки душогубець дуже часто не може перемогти порожнечу згаданих слів і робить по інерції добре діло. Найбільше слів із християнської культури у мізку совєтських душогубців Залишилося, як це не дивно, у жидів. В Москалі цих слів уже у пам'яті не мають. Значить, коли в тюрмі виявити себе кволо, то можна розраховувати на якусь увагу тільки у жидів. Але ж яку треба мати кволість? Ясно, що тільки таку, яка проявляється потенціально у поколіннях. Це божевілля. І коли божевільний українець почне нападати на росіян, то відразу з його і мокрого сліду не лишиться. Його разом зіб'ють і ті, і ті. Жиди будуть догоджати росіянам. А коли нападати на жидів, то росіяни будуть тримати поблажливий нейтралітет. А жиди, маючи у пам'яті від культури багато слів про добро, почуватимуть традиційне зобов'язання перед словами і оглядатимуться на могутність конкурента, яка у любої нації продукує провокації. Той не зважиться без всякого такого обґрунтування знищити хворого. Тим більше, що вони знатимуть, що хворий має у масах моральний ґрунт. А вони – ні. І Іван Овсієвич рішив симулювати божевільного на шизофренію. А жиди будуть тим об'єктом, що спричиняє недугу. І тут можна буде з здеким порахуватися і за свою національну кривду. І можна буде почувати себе неначе жовніру жовнір шанцях, супроти історичної несправедливості. Дарма, що песимізм, породжений реальним життям – Буде часто умовляти серце перестати битися. І Іван Овсійович схвильовано потер обома руками собі чоло. Так, це його шлях рятунку і боротьби. Та й застиг знов. У хаті було тихо, тільки чулося рівне дихання Олени Антонівни. Зелене світло лежало на його руках, на обличчі і на повіках очей. Давно уже було за північ, а Іван Овсійович не рухався від стола. Мабуть, його висновки дуже важким тягарем придавили його свідомість, бо й він так само рівно дихав, як і Олена Антонівна в ліжку. Він спав на стільці, спершись обома руками об стіл над книжкою. І здавалося, що вони обоє ждуть когось великого, щоб їх обох він поцілував у чоло.